відкривати панцерні каси спеціаліст по сейфах крім базових знань толкомачив мені ще й таке секретний замок має сотні тисяч комбінацій і не знаючи коду відкрити його неможливо щоправда є люди котрі працюють на осліп, покладаючись на інтуїцію але не радив би у 99 випадках зі 100 спрацює охоронна сигналізація а вона знаєте буває з усякими всякими каверсами Через дві хвилини замок раптом загудів і в дверях щось клацнуло, а самі вони почали беззгучно поволі якось аж зловісно від'їжджати убік. Це була неначе операційна, з блискучими нікельованими приладами і конструкціями невідомого мені призначення, сліпучо білими стінами, по яких зміялися грубі чорні кабелі. Різким духом формаліну і карболової кислоти. І п'ятьма неначе б операційними столами, накритими цупким світлим брезентом. Ступаючи на чекіт, я переступив поріг, зблизився до крайнього столу і закляк. Судячи з усього, під брезентом була людина. Я знову озирнувся, тиша в коридорі. Аж згустилася, дзвінка й зловісна, як перед штормом. Та й не ж вас, лиха година, дідчивий екстрасенс, подумав я. Врешті хіба мало трупів було в Афгані? Я вдихнув повітря і ривком відкинув брезент. Під ним лежав чоловік. Лице його нагадувало ващину. Він повернув голову і глянув на мене. Якусь мить ми дивилися один на одного. Тоді я, не тямлючи себе, накинув на нього укривало і відступив. Це не труп, думав я. Не труп. Мені було трохи не по собі. Я заткував і заткував, чекаючи, аж той на столі схопиться і чи згребе мене за горлянку, однак він тільки вовтузився під бресентом. І це були якісь безладні, некоординовані рухи, безпорадне борсання. Я відступав, почуваючи, як по хребту цебениць струмінь холодного поту, а водночас мій зір професійно фіксував найдрібніші деталі обстановки. І краєм свідомості я зафіксував, що в операційні лежить лише четверо, а на п'ятому столі – місце вакантне. І це змусило мене податися до дверей ще швидше, аж врешті я досяг їх» і, не озираючись, вискочив у коридор, де за малим не збив із ніг якусь дівчину в білому халаті. Вона все бачила. Була блюда крейда, зі стиснутими губами і надзвичайно твердим поглядом. на цупка, держала якогось молодика. Мене вразили очі, порожні, не би із скла. Вони були очима трупа. В голові у мене щось наче клацнуло, і я автоматично перемкнувся на свою роль. «Інтерв'ю для незалежного видання», хутко заговорив я, підскакуючи до дівчини і тицюючи її під носу мікрофон. «Розкажіть нашим читачам про досягнення школи тібетської медицини, а які роботи проводить нині Альберт Крижинський для зцілення хворих. До речі, це один із пацієнтів? Назвідси, будь ласка». Я обернувся до молодика, начеб не помічаючи його божевільного вигляду. І тут мене як громом ударило. Переді мною стояв Малевич Молодший. Я заумер, наче вкопаний. І так стояв бичів, відкривши роти, дивлячись на людину, котру знав лише з фотографій. Тевне це і було моєю помилкою в тій ситуації, бо дівчина часу не гаяла, Звісно, з таким твердим поглядом. Так само, стискаючи сердегу за плече, вона тицнюла в якусь кнопку коло дверей. І наступної миті по підстели спалахнули матові кулі, заливаючи усе надовків нестерпно сліпучим сяйвом, а в коридорі тривожно загарчали дзвінки. Сливе у той же мент розчахнулися бокові двері, і звідти визирнув санітар, у халаті на опашки з такою мармизою, що хоч цуценят бий. Він теж усе втягнув, бо вискочив у коридор і, професійно згрібши мене за руку, почав вивертати її назад –